Museo Uik edo museo konektatuen beste aste hontan irgaiten ari da eta eskualdeontako hegomendebaldeko eskualdeko hamar museok bat egin dute aurten ere ekimen honekin. Munduko bazterrezberdineineko milaka parte hartzaek bat egiten dute ekimen honekin eta hala Twitterrekin dela edo sare sozialen bidez, segunero asta ezberdin batekin eta gai bat hartuz museo bakoitzak bere proposamenak egin hal ditu. Ba ekimen honi buruz, mintzatu gara, Baionako, Euskal Museoko, sare sozialen arduradunarekin, laida kanblonekin. Duela, bizpailu urte, hola uh, gertatzen da, musea muikori, da Twitter, en fait, tu, Twitteran egiten den uh, gertakari bat, eta nahi baduzu egunero, ba dira, hashtag delakoak, uh, eta egunero, en fet, fait, gai baten bat inguruko, uh, nola, egin bildumak, uh, obiektuak, edo, orkesten itugu. Eta hori uh, egiten dugu, beraz, egiten tzuma bezala, uh, beste uh, museo batzuekin. Zet, ikartzen uh, gira egomende baldeko uh, museoen artean, museoamu ikortan uh, parte hartzeko. Eta, en fet, alburua da, ork ork ork orkestea museoan biektuak uh, eta uh, margolanak. Eta ipatuko dugu, Baionako Euskal Museoak uztaiaren bian irekiko dituela arteak. Izan ere, museoko beko solairuan eraberritze lanekin segitu behar dute, eta segurtasun neurri berriei ere egokituko dira. Laida Kamlo. Baionak, hau tazudugu, berriz museoa idekitzea berazuzta bian, normalki hastegunarekin. Lan egin baitugu etxetik, beraz, berdugu piskabat dena plantan ez ari askifite hori labete bataz, bil labete bataz. Zen neurriak duko dituzu museoan? Bai hori ditzaren da, beraz, alde batetik, uh, neurriak, diadanik. Normalki, zaren da, langile bat museoaren saxtean, uh, eta berak uh, emanen ditu, uh, gehali duak alkoholikoa emanen du dian uh, eskola juak ere, Eta maskak ere behar duak ezaren dira denentzat. Eta naho baitak ez bat du maskarik erosibarko du edo behizetori beste momentu batean. Diadarik hori plantan ez zarriko dugu. Eta beste aldetik ere txartelak salduko ditugu internetik, gure, uh, gure webgunetik. Eta ez zingo da diande hain sartu museoan ezaren da gehiinik ogeita hamar Ondorioz, nahiago uh, dugu diandeak uh, uh -huh. bere izena eman dezan uh, internetetik. Uh -huh. Eta uh, berat diandea egoitzeko da museoan uh, bi orduz. Eta en fet, bi orduz, bi orduro aldaketa izanen da en fet. Normalki, hola pastuko da. Uh -huh. Bera zori plantan ez gure artean. Eta uh, best ere, en fet, azpiko lehen gela, museoko lehen gela, uh, aldatzen aldat dugu. Uh, behitzen dugu, ondorioz hori bukatu behar dugu, hori galtzik eidegizan dugu, nahi behar zu ustailaren hori uh, mm -hmm. uh, untua bukatzeko. aurrera Baionak Euskal Museoa abisitazeko aukera izanen duzu eberaz, eta ondoko egun edo asteetan internet bidez sarrerak erosteko aukera zabalduko dute.